بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص مِنَ الأموال والأنفس والثمرات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 U ime Allaha semilosnog, semilosnog, o vjernici, tražite sebi pomoći u strpljivosti i obavljanu moltve, Allah je doista na strani strpljivih. I ne recite za oni koji su na Allahu putu poginuli, mrtvi su, ne, oni su živi, ali vi ne znate. Mi ćemo vas dovoti u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem i time što ćete gubiti imanja i živote i ljetine a ti obraduj izdržljive one koji kad ih kakva nevolja zadasi samo kažu nismo Allahovi i mijućemo se njemu vratiti njih čeka oprost od gospodara njihova i milost oni su na pravom putu istinu je rekao uzvišeni Allah اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني الله العظيم فوالله узишрам аллах долшану басвим благодатим којма нас обсипа којма нас обдарује на благодати вјери na blagodati slobode i mira kojima uživamo salavat selam neka je našem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam poslanikove časnoj porodici vjernima sahabima i svim vjernicima koji slijede njegov sudnje do sudnjega dana evo ja sam opet učeras dobio zadatak da zamijenim Hafiza Kenana pri nego što počnemo sa čitanjem hadisa iz Buharine zbirke s obzirom da smo na početku nove hijđarske godine i da se prisjećamo tog velikog događaja Hidžre, a i kao što znamo danas u svijetu veliki broj muslimana čini hijđu. Prije svega bi da se sjetimo sa jednom dobom i fatihom svih muslimana koji, koji su ovih dana ubijeni, koji su ovih dana preselili, moleće Allah da ih nagradi, nagradi za njihov trud. I prije nego što počnemo čitati kao što sam kazao hadise, želio bih da vam prenesem neka svoja razmišljanja, neka svoja zapažanja ili osjećaje kada je u pitanju hijđa. Odnosno ono što je Hidža ove godine u meni probudila i na što mi je uh, moju važnju jeli, privukla. Prije svega, čitajući neke hadise i kuranske ajete i tako neke tekstove, svatio sam da nas Hidža uči jednoj ključnoj stvari da se svaki projekat koji želimo stvariti u životu, bio to privatni projekat zajednički projekat da bi uspio mora čovjek držati i čuvati tri ključne veze u njegovom životu prva veza je veza sa Allahom druga veza je veza sa poslanikom i treća veza je veza sa njegovom braćom s kojima želi nešto da ostavlja u tome je na sluči hijđa. Jel? Prva i osobna stvar, hijđu koju je poslani Kalehi Selam učinio s svojima sahabima bila je samo radi Allah, r.a. l.šanog, ured njegovog zadovoljstva. Jel? Druga stvar je da sve što se radi, radi se onako kako poslani Kalehi Selam kaže po njegovom sunnetu, Jel? onako kako je on odredio činjena Hidža I treća stvar je se da poslani Kalehi Selam ne čini hijđu sam, nego čini sa svojim e, drugom Ebu Bekrom, Ebu Bekrom, R.a prva stvar svako dijelo da bi bilo primljeno kod Allaha želešanuhu mora biti iskreno jeli mora biti iskrena vjera i odnos prema Allaha želešanuhu da time želimo postići samo samo njegovo zadovoljstvo i onaj poznati hadise koji počinju sve sve ove uh, hadijske izbirke uh, innemel amalu binnijad da se ljudska dijela vrednuju prema namirama jeli upravo povod tog izricanja tog hadisa je bila hijdža ja. pa je bio onaj tamo čovjek koji je učinio hidžra od žene koju je planirao ženiti al'pona taj uslov postavio je i onda kaže apostanik alaihissalam femen karid hijrathu ila allahi wa rasulih fehijrathu ila allahi wa rasulih onobi koji je učinio hidžra od Allaha i poslanika biće mu tako upisan a onaaj koji je učinio hidžra od dunjala kao neke žene biće mu tako i upisan ključna stvar po kojoj se vrednuju naša dijela, kojim po kojoj se razlikuju naša djela jeste naš Allah vjelašanu prima samo ona dijela, ona dijela koja su učinjena u njegovo ime. Druga, drugi uslov da bi dijelo bilo primjeno što me napomenuo i moj prijatelj prijatelji. Haris jeste da dijelo bude ispravno. Da bude u samoj svojoj osnovi i prirodi dobro. Odnosno da je urađeno u skladu sa šarijetom, u skladu sa Allahom vjelašanu u zakonima u skladu sa sumnetom poslanika alaihi selam. I tu do izražaja dolazi dolazi Uh, druga bitna veza koju čovjek mora čuvati to je veza sa sunnetom poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. I jedini kriterij koliko voliš poslanika jeste koliko slijediš njegov sunnet. Ima jedan lijep stih koji kaže: "Ja men tadai mahabbatahu ayna O ti koji tvrdiš da voliš poslanika, gdje si u odnosu na njegov sunnet, je Kakav je tvoj odnos prema njegovom sunnetu, to je jedini kriterij koliko ga voliš. Ja. I treća stvar jeste da je u životu bitno je zabrati sebi saputnika, da to bila supruga, suprug ili prijatelj koji će nas, koji će nas pomagati. Jel? Te kad ispurimo ta tri uslova i kad budemo čuvali te tri veze, onda ćemo moći uspješno završiti naše planirane projekte projekte u životu. Druga stvar na kojoj me posjedila Hiža jeste da se ljudi često kriju iza svojih dijela koja mogu biti sama po dobra, jel i I onda time žele pokazati da su bolji, bolji od drugih. Na tome posjetio hadis. Kaže, jedne prilike ashabi su se međusobno raspravljali. Kaže, pa su oni koji su prvi primili islam, govorili onima koji su kasnije primili da su bolji od njih. Jer su duže u islamu i tako više su i dijela uradili. Kaže, a mimo toga, oni koji su hijđu učinili, govorili su da su bolji od onih koji su primili islam posle hijđe. Ja, se. onda je po sanji selam kazao el muslimu men salim el muslimu ne mili sanihi vojedihi musliman je onaj od koga su, od, od čijih ruku i jezika su sigurni drugi muslimani od, ja. od čijih dijela i riječi su sigurni drugi muslimani u al muhađiru men hađare man ehallahu an a pravi istinski muhađir onaj ko napusti ono što je Allah ila šanuhu zabranio znači iako čovjek nekad klanja Iako čovjek posti, izvršava sve svoje oboveze, izvršava sve islamske šarte, je uvijek ima više i nikad ne treba se zaklanjati za ti svojih dijela. je prije svega moraš imati svoj niyet, a onda gledati da to što više, što više na doktrinu, na doktrinu, je sa hadisom ovaj dio večerašnji halka sa hadisom prvih poslanika leih selam inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suveriku. Allah billashanu niti gleda u vaša tijela, niti vaše slike, vaša lica, uolakin janguru jaku lubikum u amalikum. Gleda u vaša srca i u vaša djela. Odnosno, da li je vaš odnos prema Allah lešanu iskren u vašim srcima i da li su vaša djela ispravna? Da li su u skladu sa sumjetom Božeg poslanika? Salallahu alaihi wa sallam. Prije nego što počnemo čitati hadisa, sad ovom ćemo se sjetiti i našeg imama Buharije čiju knjigu čitamo i koristimo sa njim. Rebani l'laha Kako mi je Hafiz krenad veka, ostigli smo do poglavlja o kupanju, jel? Pod naslov je kupanje jednim saom vode, ili slično tome, jel? Govori se o mjeri vode kojiva je dovoljna da bi se čovjek okupao. Pa se spominje ova mjera sa, koja je otprilike neki 7 do osam litara, jel? Haddatana Abdullah ibn Muhammad kao le يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وابوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك ثم أمنا في ثوبه jel prenosi Abdullah ibn Muhammed njemu je pričao Jahja ibn Aden a njemu Zuheir prenoseći od Ebu Ishaka koji je kazao da mu je Ebu Džafer pričao da je bio kod Džabira ibn Abdullaha on i njegov otac a kod njega bijaše još nekoliko ljudi i pitaše ga za kulpanje. pitaše Džabira ibn Abdullaha o guslu pa je Džabir odgovorio na pitanje, kazao da je za dovoljno dovoljan jedan savode. Zatim je neki čovjek rekao, meni nije dovoljno, pa mu je džabir odgovorio, bio je dovoljan i onome koji je imao bujniju kosu i bio bolji od tebe. Misleći na poslanika, Muhammeda sallallahu alimu sallam. Zatim je džabir klanjao namaz kao imam u jednoj, u jednoj halji. Ja. Kao što vidimo ovaj hadis se naslanja na onaj prethodini o kome je Hadis Kenan u prošloj, prošloj halki govorio. Šta nam govori ovaj hadis? Prije svega govori nam da vjernik u svome životu ne smije uh, pretjerivati i ne, sipa, ne smije se rasipati sa blagodatima koje mu je Allah Želešanohu podari. Tako se kaže u Kur'anu, u volatu bedvir tebedira, in rasipaj svoj metak, in nel bedvirine kanu ihluane šajatin. U istinu su rasitnici braća šajtanova u okejne še i panuli, robih i kefura. Ali u istinu, šeitan prikriva istinu kod Allah. On je nevjerni kod Allah. Ono što je zanimljivo, da većina ljudi uvijek kada govori o preterivanju govori o nekim malim stvarima. Pa ne treba pretjerivati, treba čuvati ono, ono, ono čega je mao. Zanimljivo je da ljudi uglavnom pretjeruju onoga što ima, onome što imaju iz obitelj. U vrijeme poslanika alejselam i, i, i dan danas nema u izobili vode, je U tim predjelima. Međutim kod nas ima, je l? Poslanik ovdje ovdje napomine da se da se čuva voda. Međutim danas mi imamo u izobilje i znamo koliko je raspamo, je Ono je što kao što sam kazao što je zanimljivo ljudi raspaju ono što u obilju imaju. Stoga se vjernik toga treba dobro čuvati. NATO nam ukazuje i drugi hadis poslanika alejselam Jedna je prilike kazao shabima ne mojte pretjerivati u abdestu. A se shabi pitali kako se to može pretjerivati u abdestu? Jel? Kaže on rasipajući vodu. Čak bi pretjerivali ako bi pored vaše kuće proticala rijeka pa se u njoj abdestili. Jel? Pa koristili vode koliko, koliko god želite i koliko ne treba. I tad, I tad bi to bilo pretjerivanje. Druga stvar koju nam govori ovaj hadis jeste je uh, govori o najljepši način o posaniku, a.s. o tome koliko je on lijep, govori o njegove bujnoj kosi o svim njegovim osobinama posanik, a.s. je bio primjer svega, Allah je lešanuh ga je stvorio u najljepšem obliku a onda je on a, to svoje tijelo okitio najljepšom čudi i najljepšim, najljepšim moralom I između ostalog tako se spominje jedan hadis koji ga opisuje opisuje njegov stid pa kaže kane ašadduha ja'en Min da je bio stidljiviji od čedne žene koja se skriva u, ša, u, u šatoru ja. Ja. znamo koliko smo spremni kako znamo svašta pričati koliko znamo biti slobodni poslani kaleh i salam ja. poslani kaleh i bio je stidljiviji od čedne žene koja se skriva, skriva u svome šatoru drugi hadis se naslanja na ovaj poslikaćemo inegako Bogda haddesana ebu nu'ayn kale haddesana ibn أونا uh, عن عمر عن جاب ابن زيد عن ابن عباس أن النبية صل الله عليه وسلم ومامونة كان يغتسلان من إناءن واحد قال أب عبد الله كان ابن أونا يقول اخرا عن ابن عباس عن ممونة والصحيما روى أابوعين. بر ي Avaj od Džabir ibn Zeida. On od Ibna Abbasa da su se vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem i Maimuna kupali vodom koja je bila iz jedne posude. Koliko je poslanika alejselam je al-Birnu o tome, bila im je dovoljna dovoljna jedna posuda. Ibn Uyeyna na kraju uh, svoga života govorio, prenosi se od Ibna Abbasa, je li ovaj hadis, a ovdje napominje je komentator ovog hadisa ispravno je ono što prenosi što prenosi Ebu Ebun Naj. Molimo Allahu dželle da nam pomogne da u svome životu neflećerujemo da se sa blagodatima kojima nas on obdaruje na najljepši mogući način odnosimo i da ih taj ih nerasipamo. Eee Molimo Allahu da nas učini što boljim i čvršćim vjernicima, da nas učusti na putu slijedeanja poslanika Muhameda sallallahu alaihi ve sellem. اجاؤون كروش دو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم اصلح احوالنا واحسن اعمالنا وبلغنا مما يرضيك امالنا وول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقن عذاب النار ربنا كفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة